Despre care latura a lui să vorbești? Despre scriitorul Pope? Despre promotorul cultural? Despre filantropul? Despre luptătorul pentru libertățile omului? Despre prietenul? Mi-a mai venit inima la loc atunci când am realizat că, de fapt, Emanuel Pope va avea o emisiune întreagă la Radio Moldova și vor fi numeroși oameni care îl cunosc și vor vorbi despre el.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 În încheiere, am să vă citesc o poezie pe care am scris-o acum câțiva ani, după prima vizită pe care am făcut-o la Londra. Binoclu, Când am venit la tine, prietene, în Londra, nu inima unui imperiu căutam. Și nici lumina. Trecuse marea dintre noi, bătuse în cale lungă, simțind o frică în piept că n-ai fi bine. Dar totul s-a sfârșit când, pe ușa casei tale, stătea un bun venit ce-mi precedase drumul. Ce admile failte! Bine ai venit! Și am știut că insula e pe mâini bune. În noaptea aceea, cu ore puține, lumea am fost noi. Și adevărul a stat în vinul roșu, din pământ românesc și băut pe îndelete. Mi-ai dăruit la plecare un binoclu militar, prin care, când mă uit peste marea Irlandei, te văd negreșit, adăpostind un imperiu într-o inimă. La mulți ani, Emanuel Pope.